Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermorgen Det er mandag den 21. august, og her til morgen starter vi med historien om, at kinesiske aktier oplever markante fald her til morgen. Derefter skal vi høre om et af nogle nordisk tidligere guldæg, som har fået baghjul. Og til sidst runder vi af med historien om den grønne omstilling, som ifølge Nordnet ikke er stukket sted som den burde. Du lytter til Jørgen Vestermorgen og mit navn er Sigurd Pedersen. De kinesiske aktier i Hongkong-indekset fortsætter kursfaldene. Ja, der er endnu engang sur stemning på børsen i Hongkong. Hongkong-indekset falder med 1,4 procent denne morgen. Det sker efter, at den kinesiske centralbank satte den korte rente ned med mindre end forventet ifølge Bloomberg. Med dagens forløbige fald er Hongkong-indekset faldet med 5,7 procent på en uge. Og indekset har faktisk haft tilbagegang hver dag siden den 10. august. Allerede fredags gik Seng indekset ind i et såkaldt bæremarked, hvilket betyder, at indekset er faldet med mere end 20 procent siden den seneste top. Aktiemarkedet i Kina har især været præget af en haltende kinesisk økonomi og uro hos ejendomsselskaber i 2023. Salt af medicin til blødersygdomme og væksthormon, der internt i Novo Nord Nordisk, går under betegnelsen sjældne sygdomme, har tidligere været så dels lukrativ forretning. Men nu halter forretningsbenet væsentligt efter det fremadstormende og voksende område inden for fedme- og diabetesbehandling. Det skriver Finans, hvor sjældne sygdomme tidligere udgjorde en tredjedel af Novo Nord Nordisk drift, fylder det nu mindre end 5%. Og i første halvår af 2023 faldt områdets overskudsgrad til 23%, hvor den sidste år lå på omkring 50% i samme tidsperiode. Noget af den negative udvikling i forretningsbenet skyldes produktionsproblemer for væksthormonet Norditropin, der ellers har været afgørende for indtjening, da det har været meget billigt at, produ at producere, men har kun sælge styrt. Det forklarer Norge Nordisk ifølge Finans. Hvad der kun har været starten på en grøn fremtid, har været en stor skuffelse for investorerne. Det drejer sig om den russiske invasion af Ukraine, der ifølge investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, burde og skulle have været katalysatoren for den grønne omstilling. Han skriver, en status 18 måneder senere viser et helt andet billede. I hvert fald fortalt igennem blandt andet Vestas og Ørsteds optik, skriver han i en kommentar. Han uddyber blandt andet, at beslutningen om ikke at bruge russisk gas og olie var noget af det, der burde have startet en massiv investeringsrunde for at blive uafhængig af netop russisk energi. Han tilføjer, at det der fra politisk side ikke har været villigheden nok til at spytte penge i kassen, og at det er med til at sætte stemningen på markedet. Han skriver... Investorerne har tabt modet, tilliden og tiltroen til, at den grønne omstilling kører videre her og nu. Aktiekurserne er altid udtryk for den stemning her og nu, men også fremadskuende, skriver Per Hansen. Og det er en historie, du kan læse på YouInvestor. Og det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen inde på youinvestor.dk.